بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الاسلاميه على حرب المعتل والجهميه وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه عجبت من ملكين نزل يلتميسان عبدا في مصلاه كان يصلي فيه فلم يجداه فارجا عبدك فلان كنا نكتب له من العمل فوجدناه قد حبستاه في بالك فقال اكتب لعبدي عمله الذي كان يعمل روى ابن ابي الدنيا ولا هو في البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم Mubarakah ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Kita masih dalam penjelasan hadis-hadis atsar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala di atas beberapa saat ke depan kita akan pindah kepada perkataan Para sahabat tentang Allah di atas. Dan ini adalah beberapa hadis penghujung daripada pembahasan ini. Setelah itu kita pindah kepada pembahasan perkataan para sahabat. Ridwanullah al-Jumain tentang Allah di atas. Kita kembali kepada kitab ini. Wani bin Abbas yang nubu Allah anhumah ya refa'uhu. Dari bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Dan dia mengangkat hadis ini kepada Nabi. Maksudnya perkataan Ibnu Abbas dinisbatkan kepada perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. tu min malakaini nazala ilata misani abdan fi musallahu. Inti daripada hadis itu Allahu jalla ala. Yaani perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibtu min malakaini aku kagum dengan dua malaikat. Nazala Kedua-duanya turun, la ta misani abdan fi musalla. Keduanya mencari seorang hamba yang biasa di tempat salat tersebut. Kana yusalli fihi Hamba tersebut selalu salat di tempat itu pada waktunya. Namun kali ini kedua malaikat itu tidak menemukannya. Fa arja Maka akhirnya keduanya naik kepada Allah Subhanahu anyelah wajah syahidnya keduanya naik kepada Allah menunjukkan Allah di atas faqala kedua malaikat itu berkata ya rabbana wahai tuhan kami abduka fulan kunna naktubu lahumil amal hamba si fulan kami biasa menuliskan baginya amalan amalan salatnya fa wajadnahu qad habis tahu fi maka kami dapati dia sekarang tertahan engkau menahannya Ya, disebabkan kerana sakit. Sehingga dia tidak ada, tidak hadir di tempat tersebut. Bagaimana ya Tuhan? فَقَالَ أُقْتُغُوا لِعَبْدِي amalahu الَّذِي كَانَ yamal. Maka berkatalah Allah, tuliskan bagi hambaku amalan yang biasa dilakukan. Ya, rawahu ibnu Abi al-Dunya. Hadith ini dilakukan oleh ibnu Abi al-Dunya dalam kitab Al-Marat Wal-Kafarat juga diriwayatkan Abu Dawud atau Yalisi dalam musnadnya Tabrani dalam Mu'jamul Ausat, Basar dan lain-lainnya dan hadis ini memiliki jalur yang sahih daripada Imam Bukhari rahimahullah tabaraka taala Sayyid Bukhari. Itu hadis yang dari Sayyid Bukhari Rasulullah bersabda "Idza maridul 'abdu aw jika seorang hamba itu sakit atau dia pergi musafir kutibalahu mithlu ma kana ya Mukiman, Maka tetap dituliskan baginya Amalannya seolah-olah dia Sedang dalam keadaan mukim, Sedang dalam keadaan sehat Dan ini rahmat daripada Allah Jalla wa'ala bahasnya kita <coughs> Yang telah terbiasa mengerjakan Suatu amalan dan kita punya Dia ingin mengerjakannya Tapi terhalang dengan sakit Terhalang dengan safar Meski kita tak solat berjamaah Di masjid kita dan seterusnya tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap tuliskan catatan kita melaksanakan solat jemaah, meskipun kita terhalang karena sakit tak ke masjid, maka Allah tetapkan bagi kita, ya catatan amalan kita bawa kita ya mendapatkan ganjaran pahala seolah-olah berjemaah di masjid dengan niat. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya niat. Bawa seorang itu akan terus-menerus mendapatkan ganjaran dengan niatnya. Sekiranya dia sehat Tak akan mungkin dia solat di rumah Dengan niat tersebut Ucatatkan baginya Pahala berjamaah Ya Seandainya dia tidak punya uzur Allah akan catatkan baginya Pastilah dia berjamaah Karena dia ada uzur Ke belakang Ke WC Sakit perut Dan seterusnya Datang terlambat Allah akan tuliskan baginya Pahala sempurna Daripada Allah Rahmanallahu Jalla Wa'ala Yang kandaklah satu, Seseorang Seseorang Senantiasa berniat untuk melakukan kebaikan akan catatkan baginya kebaikan tersebut meski dia tidak laksanakan karena ada uzur, ya, dikekalkannya ahli surga dalam surga padahal tak sebanding dengan amalan kita di surga. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ya, waktu yang 70 tahun itu pun dipotong dengan masa tidur kita satu hari 5 jam, 6 jam, dipotong lagi dengan masa buang air kita dipotong lagi masa minum, masa makan dipotong lagi masa kita berpelesirin, berpelesiran sana kemari Palingnya untuk ibadah sepertiga dari umur kita buatlah kita 25 tahun fullnya beribadah, seharusnya masuk surga 25 tahun selesai jasaan wifakaw balasan setimpal, tapi masuk surga kekal selama-lamanya, kenapa demikian? jawabannya kita dikekalkan dalam surga karena apa? niat kita Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tak tetapkan pada kita kematian, sekiranya Allah kekalkan kita di dunia ini, kita tetap menyambut Allah Subhanahu Wa Taala, tetap sholat, tetap berpuasa, tetap zakat. Dengan niat itulah akhirnya Allah sampaikan kita ganjaran pahala yang kekal. Kenapa orang-orang yang masuk neraka dikekalkan dalam neraka? Kalau ulah hitung-hitung, mungkin kejahatannya maksimal 75% daripada umurnya. Umurnya 70 tahun Buatlah dia berbuat kejahatan 50 tahun Subhanallah Kenapa balasan yang kekal dalam neraka Kenapa tidak dibuatkan baginya 50 tahun juga neraka setelah selesai Jawabannya dengan Nuiatnya Kalaulah mereka dikekalkan Di dunia ini selama-lamanya mereka tak Sembah Allah SWT Karena itulah Allah SWT mengungkap, mengungkap isi hati mereka setelah mereka Berhenti dalam neraka Atkala mereka meronta meminta kepada Allah SWT, Agar dikembalikan hidup Di dunia ini Walau anna lana karratan uh, Walau anna lana karratan Ya Andai kata kami diberikan kesempatan Kembali hidup di dunia ini lana nanna Mana saya Ibrahim Ah, Walau anna lana karratan Apa Al-Quran ini Tidak ada saya Ibrahim seandainya kita diberikan kesempatan hidup kembali ya kami akan menjadi orang-orang Ya kata Allah SWT ya dalam Al-Quran Al-Karim walau adu aduh ini musibah kita sekiranya mereka dipulangkan kembali ke dunia ini ya mereka takkan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya berdusta saja. Mereka minta merontak supaya dikembalikan hidup di dunia ini. Ya, ada yang kata dihidupkan, kembali mereka pada kekufurannya. Karena memang niat mereka ingin kufur selama-lamanya. <tik> Walau ruddulah aduli manhu anhu. Bertembak sekarang. Walau ruddul, jika mereka dikembalikan, La'adu aduli manhu anhu. Mereka akan kembali melakukan apa yang Allah larang Sungguhnya mereka itu hanyalah berdusta Ya, Ini menunjukkan niat mereka itu selama-lamanya mau kafir Maka dengan niat pula lah selama-lamanya mereka kekal di neraka Dan niat adalah amalan yang begitu mulia Meski orang tak lakukan Tapi dengan niatnya seolah-olah dia melakukan amalan tersebut Subhanallah Nah, padahal Wafiq hadits Abdillah bin Utsaimin Al Ansariy, aladhi rahlah ila Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu taala, min al-Madinah ila Misra, hatta sami'ahu minhu, waqalah lahul balagni an naka tuhddu bhadith bhadith fil-qisas an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lam ashlam ashlam ashhaduh, walisa hadun ahfudu lah minka, fakal namm. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha yab'athukum yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman thumma yajma'ukum thumma yunadi wa ala 'arsyihi wa al hadis Tayyib ihtajja bihi a'immatul ahli sunnah Ahmad ibn Hanbal wa ghayruhu wa fi hadis Abdullah ibn Unais al-Ansari pada hadis Abdullah bin Unais al Ansari, Al-ladhi rahala ila Jabir Unais Abdullah bin Unais al Ansari ini berjalan Menuju Jabir Meninggalkan kota Madinah, berangkat ke Mesir Kala itu Jabir di Mesir Ya Rahala ila Jabir Ibn Abdullah r.a Anhu minal Madinah ila Misra Hatta samyahu minhu Abdullah bin Unais mendengarkan satu hadis Pernah Zabir sampaikan Tapi dia tak ingat Apa isi hadis tersebut Maka dia siapkan bekalnya Ya dia pun Dengan untanya Berangkat dari Madinah menuju Mesir Perjalanan yang panjang Sekali Subhanallah Mungkin sepuluhan hari baru sampai Ya kalau naik unta, Terlebih daripada itu hanya untuk mengambil satu hadis ini. Ketibaannya di Mesir, ya tak lama dia pun dapat rumah Jabir. Kemudian Jabir pun berjumpa dengannya, mereka berpelukan. Inilah diucapkannya. Setelah mendengarkan hadis ini, langsung dia pulang. Hanya untuk satu hadis. Wakala berkatalah Abdullah bin Unais al ansar dalam beberapa riwayat lainnya Jabir yang berangkat dari Madinah menuju Mesir berjumpa Abdullah bin Nais Balagha ni annaka tuhadditsu fil qisas an lam ashadhu aku mendengar engkau pernah menyebutkan satu hadis tentang akan dikisahnya segala segala sesuatu kelak di hari kiamat dan hadis tersebut aku tidak mengetahuinya dan tidak menyaksikannya sampaikan kepadaku Menunjukkan tentang Dahsyatnya para sahabat untuk menimba ilmu Dan satu hadis saja Mereka rela tinggalkan keluarga mereka Untuk menimba ilmu Walau satu hadis saja Walaysa ahdun ahfadalahuminkah Ku tahu tak ada lagi yang hafal hadis ini Kecuali engkau semata Tolong hebatkan kepadaku. Ya Faqala na'am Maka berkata jabir Ya saya dengar Rasulullah bersabda, Inna Allah ya bawathukum yom al kiamati. Sesungguhnya Allah akan bangkitkan kalian di hari kiamat hufatan, oratan, urlan, buhman. Akan membangkitkan kalian di hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, hufatan tak beralas kaki, tanpa sepatu tanpa sandal, hufatan, oratan dalam keadaan telanjang tubuh tanpa selai benang yang menutup. Ya, hurlan dalam keadaan belum berkhitan, buhman tak membawa apapun juga, tanpa ada apapun. Semayjimakum. Kemudian kalian, kemudian Allah mengumpulkan kalian. Submayunadi. Kemudian Allah menyuruh wahwaqaimun al arshih dan dia di atas arshnya berdiri. Kata-kata wahqaimun -kata tidak terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Tidak sahih kata-kata kah -kata, berdiri tak sahih wadzkarul hadis kemudian hadis ini pun disebutkan dengan panjang bahwasanya Allah kelak akan mengkisah seluruh makhluk antara binatang dengan binatang antara binatang bertanduk dengan yang tak bertanduk Allah akan kisah semua kezaliman eh tak aimmatul ahli sunnah di Hanbal muhammad wal ya riwayat ini dijadikan sebagai hujjah bagi Ahlu sunnah ahmad muhammad dan lain-lainnya na'am wa fi sahihayn an abi sa'idil al-khudriyyi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqulu li ahli al-jannati ya ahli al-jannati fa yaquluna rabbana wa sa'dayka wal khairu fi yadayka fa yaqulu hal radithum فيقولون وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ, وقد, أعطي وقد أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُؤْتِي أَهَدًا مِنْ خَلْكِكَ فيقول أَلَّا أُؤْتِيكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكِ أَفْضَلَ وَلَأُؤْتِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَالِكِ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِدْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَل Wa sahihain terdapat dalam hadis Bukhari Muslim hadis yang kedua-duanya sahih semuanya An Abi Sa'id Al-Khudri dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri qala berkata Abu Sa'id qala Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam Innallaha yaqulu li ahli jannah Kelak Allah akan berkata kepada penduduk surga ya ahli al-jannah Allah memanggil mereka dan mereka mendengar suara Allah jalla wa alaa Ya ahla jannah, wahai ahli surga, wahai penduduk surga Fayaqulun, maka seketika penduduk surga pun berkata Labbaika, ya Rabbana Kami datang memenuhi panggilanmu, hai Tuhan kami Wasa'adaika Segala macam kebahagiaan itu adalah memenuhi panggilanmu Walkhayru fi yadaika Dan segala macam bentuk kebaikan itu ada di tanganmu Fa yaqulu hal rodiitum maka Allah bertanya kepada mereka surga bagaimana apakah kalian telah ridha dengan semua yang kalian dapatkan ini Fa maka mereka berkata wama lana lanrida bagaimana lagi kami tidak ridha waqad a'taina ma lam tu'ti ahadan min khalqik engkau telah berikan kepada kami karunia yang begitu besar yang tak pernah kau berikan kepada makhlukmu yang lain Fa yaqulu ala a'tiikum afdhala Ya. Maukah kalian ku berikan lebih daripada apa yang kalian dapatkan merupakan imatan di surga ini? Fayaquluna ya Rabbi wa ayyu shay'in afdhal Mereka bertanya, apakah ada lebih utama daripada apa yang kami peroleh ini sekarang? Fayaqulu hilu alaikum ridwani. Aku akan tempatkan bagi kalian keridanku. Ya, curahkan atas kalian keridaanku. Uhilu alaikum ridwani. Aku akan berikan kepada kalian keridauanku, wala ashad aleikum ambadan. Aku tak pernah marah kepada kalian, murkah kepada kalian selama lamanya. Ini pembicaraan ahli surga dengan Allahu Jalaluh Allah. Wa kini imatan yang terbesar adalah Allah ridho kepada hamba-hambanya, lebih daripada Kenikmatan surga yang mereka peroleh dan tak pernah murka kepada mereka selama lamanya. Naam. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين تبارك وتعالى فيقول ألا, ليتبع, ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد فيمثل لصاحب الصليب صل صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون وروى الترمذي الإمام الترمذي رحمه الله وريته ان ابي هريره رضي الله عنه من ابي هريره اسم الله رضوانه انه قال Bahwasanya Abu Nuha berkata, An Nabi S.A.W. An Nabi S.A.W. berkata, Anhwa berkata, An Nabi S.A.W. beri bersabda, Yajma Allahul Nasa Yumul al Qiyamati Fi Sa'idin Wahidin. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan kelak seluruh manusia, seluruh makhluk, Fi Sa'idin Wahid dalam satu saf, satu barisan. ثم يطالع عليهم رب العالمين تبارك وتعالى kemudian Allah Subhanahu wa taala memeriksa mereka fa ketika itulah Allah berfirman liyat tabi' kullu insanin ma kana ya hendaklah setiap orang mengikuti tuhan yang dia sembah ya hadirin billah apa yang mereka sembah ya disuruh Allah untuk diikuti tuhan masing-masing fa yumaththalu -masing. li sahibis salibis salib penyembah salib akan ditampakkan baginya salib ya kemudian disuruh ikut ini Tuhanmu ikuti dia wala sahibit tasawiri tasawiruh yang menyembah gambar-gambar patung-patung ya diwujudkan Allah semua Tuhan-Tuhan mereka yang mereka buat di dunia berupa patung-patung gambar-gambar kemudian disuruh ikuti Tuhan-Tuhan kalian -tuhan yang akan sembah ini wala sahibin nari naruh yang menyembah api disuruh ikut api ini api dan ikut, ikut Tuhan kalian ikut Tuhan kalian masing-masing maka masing-masing mereka mengikuti apa yang mereka sembah subhanallah ya? daripada makhluk-makhluk kecuali para nabi mereka berlepas diri daripada siapa yang menyembah mereka orang-orang salih mereka berlepas diri daripada orang yang menyembah mereka Kemudian wajib kal tinggallah orang-orang muslim yang mereka yang mereka menyembah Allah. Nampakkan firman Allah. Fyattaliu alaihim Rabbul alamin. Fyakulun. Fyakulun. Fyakulun. Fyakulun. Ala tattabgun al-nasa. Fayaquluna Nauzu bilahe minka. Allahu Rabbuna. Wahada makanuna. Hatta nara Rabbana. Wawayamurhum wa wa yusabbituhum thumma yuna thumma yatawara thumma yattaliu fa yaqul ala tattabi'una an-nas fa yaquluna na'udzu billahi minka na'udzu billahi minka Allahu rabbuna makanuna, Rabbana, wa hada makanuna Siapa tadi yang tinggal orang mukmin orang muslim penyembah Allah jalla wa ala setiap umat masing-masing berikutlah dengan perhala-berhala mereka. Yang menyembah gunduru, ikut gunduru Yang menyembah kuntilanak ikut kuntilanak. Semua yang menyembah kayu-kayu ikut kayu-kayu tersebut. Yang menyembah batu-batu ikut semua. Ya, tinggallah orang-orang mukmin. Kemudian fayattadi'u alaihim rabbul alamin maka allah subhanahu wa ta'ala ya melihat mereka fayaqulu ala tattabi'una nas maka allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka dan mereka tidak mengetahui itu allah jalla wa ala karena mereka punya janji ya mereka kelak akan me, yakni bertemu dengan allah subhanahu wa ta'ala di tempat tersebut mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ala. maka terkadang dikatakan kepada mereka ala tattabi'unannas kenapa kan tidak ikut tuh orang-orang semua ada menyembah api kenapa tak ikut penyembah api penyembah berhala penyembah patung fa yaqulun mereka berkata na'udzubillahi minkaka kami berlindung daripada engkau mereka tak tahu itu Allah Subhanahu wa taala Rabbuna kami menunggu Tuhan kami Allah di sini wa hadza makanuna hatta nara rabbana Inilah tempat kami sampai kami melihat Tuhan kami yang menjemput kami. Wa huwa ya'muruhum wa yuthabbituhum tsumma Sementara Allah Jalla Ala memerintahkan mereka mengokohkan mereka kemudian Allah Subhanahu wa ya yatawar. Ya bersembunyi dari mereka maksudnya Allah Subhanahu wa ta ya tak menampakkan dirinya bagi mereka. Ya Kemudian, then they follow. Kemudian Allah kembali melihat mereka dan berkata: Alat tabiun-nas, mengapa kalian masih di sini? Kenapa tak ikuti manusia? Kembali mereka mengatakan: Kami di sini tunggu Tuhan kami sampai kami lihat Tuhan kami. Kami berlindung daripada selain Tuhan kami. Ya, kami di sini tunggu Tuhan kami. Kembali Allah perintahkan mereka sebagaimana sediakala. Kemudian Allah swt menghilang dari mereka. Ya. Kemudian 6. Qalu Wahal narahu rabbana? Wahal narahu ya Rasulullah? Wa narahu ya Rasulullah? Qala Wahal hal tudarruna Wahal Wa fi ru'yati al-qamari lailatal badri? Qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum la tudarruna fi ru'yatihi tilka sa'ah. Naam. Bertanyalah sahabat sahabat qalu ya rasulullah wahal narahu ya rasulullah apakah kami kala itu akan melihat Allah subhanahu wa taala ya rasulullah qala wahaltudharuna fi ru'yatil qamar lailatul badar apakah kalian terhalang melihat bulan purnama yang terang benerang pada malam purnama tak ada pada menundung ya awan gelap apakah terhalang melihat bulan purnama Qalu lah ya Rasulullah maka berkata mereka tidak ya Rasulullah pasti kami melihat purnama qala fa innakum la tudaruna fi ru'yatihi demikian tak akan dihalangin untuk melihatnya pada saat itu nah qala thumma yatawara thumma yattaliu fa yu'arrifu fa yu'arrifuhum nafsuhu thumma yaqulu ana rabbukum fattabi'uni fa yaqumul muslimun wa yudha'us siratun siratu Fayamuruna'alehi. Fa, fa, fa Fayamuruna. Fayamuruna'alehi, mislul jiyadil khaili. Jiyadil khail. Mislul jiyadil khaili, warrika bi. Aslika. Kemudian, thumma yatora, thumma yatora. Fyudahifunapsa. Kemudian Allah swt, setelah dia, iaitu yani, menghilang dari mereka, Allah tampakkanlah dirinya. Allah kenalkan dirinya kepada mereka. Tumayakulu Allah berfirman Anarabukum Aku ini Tuhan yang gentungu-tunggu Fatabiuni ikuti aku Fayaqumu al-Muslimun mereka kenal dengan Tuhan mereka seketika mereka pun bangun Oyuzu al-sirat dibentangkanlah jembatan al-sirat atas neraka jahannam Faya muruna alehi mislu Faya muruna alehi mithla jiyadil khayli warrikab maka mereka berjalan di atas shirat baikkan orang-orang yang memacu kuda-kuda yang kencang maupun unta-unta yang kuat Naam. nah wa qauluhum 'alaihi sallim sallim wa nari fayutrahu minhum fiha fawjun fa halim tala'at fataqul hal min halmim maziyin nah Waqauluhum alehi dan perkataan orang-orang Islam ketika melewati jembatan tersebut salim salim ya Tuhan selamatkan selamatkan kami maka mereka pun selamat wajib kau ahlul nar tinggallah ahli neraka penghuni neraka faudrohmin hafijah faujun maka satu rombongan demi satu rombongan dicemplungkan dicampakkan ke dalam jurang neraka jahanam. Fayuqanu sehingga dikatakan nakwan neraka jahanam Halim ta'ati, wahai neraka, apakah engkau telah penuh? Fataqulu mazid. Maka neraka jahanam kembali berkata, "Masihkah ada tambahan wahai Tuhan?" Ya. Jadi neraka jahanam merasa kurang, terus minta ditambah, ditambah. Karena kelak yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia sendiri dan batu-batuan batu -batuan. sebagian ulama menafsirkan makna batu-batuan dengan batu belerang dan sejenisnya sebagian menafsirkan dengan batu-batuan adalah batu-batuan yang disembah berupa Tuhan-Tuhan semuanya dihidupkan semuanya maksudnya dikumpulkan bersama penyembahnya semuanya dibakar penyembah Tuhan dan tuhannya sekali dibakar subhanallah dan Imam Al-Banya mengkuatkan pendapat yang kedua Batu-batu itu adalah batu yang disembah. Kemudian dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum lah waridun, Sesungguhnya kalian dan apapun yang kalian sembah daripada selain Allah, semua kalian menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kalian dan apa yang kalian sembah semua menjadi bahan bakar neraka jahanam. Semua kalian akan dimasukkan ke dalamnya. Ya. Walau kan haula aiha tamma warduha kalau lah yang disembah itu tuhan-tuhan tak mungkin dibakar dalam neraka Subhanallah tapi tuhan-tuhan yang batil dibakar semuanya Naam hatta idza u'ib fiha wa da'ar rahmanu tabaaraka wa ta'ala fiha qadamuhu Fa'uzwiya uzwiya ba'duha ila ba'din wa qalat Qatun, qatun, qatun, qatun, qatun, qatun. Jadi, apabila Allah menghantar orang ke neraka, ke dalam neraka, ke neraka, ke neraka, ke neraka, ke neraka, ke neraka, ke neraka, ke neraka, ke neraka, ke neraka, ke neraka, ke neraka, ke neraka, neraka, ke neraka, ke neraka, ke dan neraka jahanam tak mau diam tetap berkata hal min mazid hal min mazid masihkah ada tambah lagi ya Tuhan masihkah lagi ada tambahan subhanallah Dan itu dimuat dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Qaf Yauma naqulu li jahannama ha mahalim talat Pada hari kami berkata kepada neraka jahanam engkau telah penuh fataqulu hal min mazid berkata neraka jahanam Masihkah ada tambahan lagi Tuhan? Masukkan terus. Subhanallah. Ya, itulah yang kadang-kadang buat kita sahabat di dunia ini. Nengok kebatilan, nengok orang-orang musyrik, penyembah batu, penyembah kayu, macam-macam yang mereka sembah. Ya, kadang-kadang kita melihat mereka hati kita bersyukur, alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku iman. Subhanallah. Kalau mereka itu yang akan menjadi penghuni neraka jahannam. Ya dan billah. Semuanya. Sehingga ketika penuh dan neraka terus meminta tambahan. taala Ini pun terdapat dalam hadis yang sahih. Maka Allah meletakkan kakinya. Di atas neraka. Kerana neraka itu terus. Tak mau Diam. Ya. Terus dia tak mau diam, bergejolak, minta ditambah. Maka Allah meletakkan kakinya Tabaraka Taala yang sesuai bagi Allah SWT tak sama dengan makhluk. Itu neraka. Maka neraka berguncang. Ya. Fauzwiyah dalam beberapa ayatnya, fanzawah. Bak Tuhan ila bakti guncang mereka seketika neraka itu pendiam. Wakalat kop-kop cukup cukup Tuhan. subhanallah Allah. kalau hadisnya tak sahih kita tak akan ceritakan. Tapi hadis-hadis yang mengenai hal ini sahih hadisnya kita terima. Apa pahing yang terima? Tak ada pahing yang iman yang dalam, yang jelas apapun sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Tak perlu kita putar-putar maknanya. Bukan kaki. Mustahil Allah punya kaki. Berarti Allah SWT seperti makhluk. Itu orang-orang subhanallah melampaui Allah SWT. Melampaui Nabi-Nya. Tak mampu rupanya Nabi mengatakan itu bukan kaki. Tak mampu. Lebih pasti dia daripada Nabi SAW. Ya. Tak mungkin Allah punya kaki. Hei, kau lebih pasti daripada Nabi SAW. Kau lebih bahas, paham bahasa daripada Nabi SAW. Kau lebih daripada Nabi SAW kau lebih tahu tentang Allah daripada Nabi SAW Daripada Allah sendiri Subhanallah Ya Kami sama Allah dengan makhluk Siapa yang samakan? Kami hanya menukil apa yang Allah katakan tentang dirinya Dan kami berlindung kepada Allah SWT Menyawalkan makhluknya Semua sifat-sifat yang disebutkan tak sama dengan sifat makhluk Karena zatnya tak sama dengan zat makhluk Antara makhluk pun tak sama Kaki meja Kaki lalat kaki manusia, kaki kambing, semua kaki tapi tak sama. Karena bedanya zat. Subhanallah. Mereka tolak hadis-hadis semacam ini. Halusunnah mereka terima selama hadisnya sahih. Mereka nyatakan ya karena Allah yang mengatakan nabi yang mengatakan dengan catatan semua yang Allah sebutkan tentang dirinya tak sama dengan makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi. Syiun. Tak Cepatkanlah sama Allah SWT. Kenapa sulit kita menerimanya? Wakahat kot, kot berkata neraka jahanam cukup, cukup. Jadi ini menunjukkan Allah mampu membuat, membuat berbicara benda-benda yang tak memiliki lisan. Karena orang-orang ahlu kalam mengatakan Allah mustahil berbicara. Kalau Allah berbicara, berarti dia punya lisan, punya lidah. Punya bibir, punya gigi, punya pita suara Dia sama kenal dengan makhluk Subhanallah Maka dibantah Yang tak punya lidah, tak punya bibir Bisa berbicara, siapa? Orang kajah Ya, Tangan yang bisa berbicara, siapa mengatakan Allah Di hari kiamat Allah bungkam mulut orang-orang pendusta Hari ini kami kunci mati Mulut mulut mereka. Watukan limunah, berbicara kepada kami. Tangan tangan mereka. Apa payahnya? Tak mungkinlah Allah berbicara. Ya Allah, dia bantas semua dia buang. Ya. Alam Al Quran Allah mengatakan ketika Musa bertemu Allah di Gunung Tursinah, maksudnya berbicara Allah swt. Berkata Allah, Ya Musa, Innani anallah. Ya Musa, Aku ini Allah. Kata mereka bukan Allah yang berbicara Mustahil ya Inilah mereka ya Kata mereka kenapa mustahil Allah berbicara Kalau dia berbicara berarti sama dengan makhluk Dan seterusnya Fa'idha <Sat> adakalallahu <-tutuk> ahla jannatil jannah Setelah Allah masukkan semua ahli surga ke dalam surga Ahli neraka telah penuh Masuk Ahli surga semua telah masuk wa ahli neraka masuklah ke ke dalam neraka semuanya karena kampung terbagi hanya dua kalau bukan surga neraka masing-masing telah masuk Tak ada kampung ketiga walaupun ada namanya araf itu sebentar saja di araf yang sama kebaikan dan kejahatannya letakkan di tempat antara surga neraka namanya al araf kemudian dengan syafaat rasulullah dengan izin Allah dan dengan yakni rahmat Allah semuanya dimasukkan ke dalam surga semua orang-orang yang menempati tempat al araf maka hanya dua kampung kalau bukan surga maka neraka setelah penuh masing-masing penduduk surga dan neraka ya utiabil mawti mulabbaban fayuqafu na'am ikra fayuqafu ala suari aladhi baina ahli jannati wa ahli nari ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة والنار هل تعرفون هذا فيقول هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا فيذجعوا فيذبحوا ala suwari thumma yuqalu ya ahlal jannati khuludun wala mautun wa ya ahlal nari khuludun wala mautun qala at-tirmidhiu hadhadhiitsun hasan sahih naam wa asluhu fi as-sufka kemudian ikhwahul kiram inna ma'akum Allah subhanahu wa ta'ala lanjutan daripada hadis yang panjang ini berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oh bil mautimu labban. Kemudian datangkanlah ketika itu kematian, ya dalam bentuk sesuatu yang dapat terlihat Subhanallah. Allah buat kematian yang sifatnya abstrak menjadi konkret, ya dalam berapa riwayat Allah buatlah kematian dalam bentuk, ya bagikan dalam kambing, ya Subhanallah. Dibuatlah kematian tersebut dalam bentuk binatang yang dilihat oleh seluruh penghuni surga maupun penghuni neraka. Ya. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Setelah Allah datangkan kematian, diletakkan antara surga dan neraka. Fayuqafu 'ala as-surr alladhi baina ahli jannati diletakkan di tengah-tengah antara ahli surga dan ahli neraka antara pagal dari surga dan ahli pagal dari neraka iya kemudian dikatakanlah ketiga itu ya ahlal nar, ya ahlal jannah wahai para penghuni surga didatangkan kematian antara surga dan neraka Ia dalam bentuk hewan dikatakanlah kepada ahli surga wahai ahli surga fayattali'una khaifin maka ahli surga pun melihat mereka datang dalam keadaan ketakutan mereka takut kerana mereka kata kematian ini ada ya tak ada nikmatnya segala macam-macam kenikmatan yang berakhir dengan kematian mereka takut ya mereka takut sekali jika ada kematian kenapa berhilang semua kenikmatan di surga dengan kematian Fayyat tadiona khafin, thumma yauqalu ya ahlan nar. Kemudian dipanggil lagi, wahai penduduk neraka. Fayyat tadiona mustabsirin, yarjunah syafaah. Maka orang-orang di neraka pun mereka bergembira, mereka berharap, ya mendapatkan syafaat. Mereka berharap semoga ada kematian, ya mereka tak tahan dengan derita dalam neraka. Fayyauqalu ya halejan natiwanar. Maka dikatakanlah kepada dua penghuni surga neraka. Hal ta'rifunah ada tahu kalian ini apa yang kalian lihat? Fa yaqulu ha'ula'i wa ha berkatalah ahli surga berkatalah ahli neraka qad arafna kami tahu huwal mautu alladhi wukilla bina itulah kematian ya fa yidja'u fa dalam keadaan kematian tersebut dirubah Allah bagikan binatang maka dia pun diletakkan kemudian ditidurkan kemudian disembelih thumma yukalu. kemudian setelah kematian disembelih Berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala Ya ahlul jannati khuludun wala maut Wahai ahli surga Ini kematian telah disembelih Tak ada lagi kematian Kekalahkan dalam surga selama-lamanya Maka mereka pun bergembira Mereka bersenang-senang Karena kenikmatan mereka kekal Wahai ahlan nar khuludun wala maut Kembali dikatakan kepada peru neraka Wahai peru neraka Inilah namanya kematian telah disembelih Tak ada lagi kematian Kekalahkan selama-lamanya Maka mereka, mereka pun menjerit histeris, Subhanallah, menyesali nasib mereka. Ya dan billah Subhanallah. Hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita tentang peristiwa hari kiamat kelak. Ya, kita padakan sambil sini, karena telah datang waktu isya. Semoga Allah Swt mudahkan kita melanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang lain subhanaallahi walhamdulillahi wassalamu warahmatullahi wabarakatuh